Sancho se acompañael Llegaron a Belén e pediron pousada responderon de adentro con voz alborada Bienvenidos a todos y a todas a un programa mais de Falamelide, a Radio Natural, a Radio do y este Melide Hoje vamos a facer un programa especial sobre un Nadal. Pero antes de nada queremos presentarnos. Estamos aquí David Canoura, profesor de música no Elias de Melide. Hola, David. Hola, moi boas a todos. A todas. Tamén conectaremos con Chus, profesora de religión no Elias de Melide ao longo da nosa emisión. E por último, quedamos coa miña compañeira, quedamos, a miña compañera italiana Sicacha de segundo ESO C, é mais eu, Aldan de Arriba. Gracias por la presentación al Down. Como ya adelantamos al principio, hoy hablaremos un poco sobre la historia de la nube. Como fui cambiando y transformándose desde la antigüedad, antigüidades, a todos los días. Explicaremos un poco la historia y logo faremosle unas preguntas a ella. Comenzando polo principio, o Nadal é unha fiesta cristiá que celebra o nacemento de Cristo. A chegada do Mesías, Salvador, anunciada no Antigo Testamento, logo poderíamos pensar que a súa orixe está no cristianismo, pero isto non é moi exactamente así. Por que o celebramos tanto é precisamente nestas datas? Boa, pregunto, Dan, que nos corrixas chus pero realmente nos evanxéos non evanx, nos especifica a época do ano no que nació xesús, He feitoito de celebrarlo en estas dadas Ten una historia Muito antes de haber llegado cristianismo celebrábase o solsticio de invier inverno Esta era una festa paga que festejaba un momento duano en que los días son más cortoos Normalmente o día más curto doano e o 21 de diciembrembro es celebrase celebrabase tanto solsticia porque a partir dese de momento os días comenzaban a ventar de novo e ia aumentando a luz algo moi desechado sempre porque daquela non había luz eléctrica Eu xusto vindoxe nas redes sociais unha publicación de SOS Clásica moi interesante que fala sobre isto pero por se non coñeces SOS Clásica é unha plataforma formada alumnado e profesorado de latín grego para defender e promocionar a presenza das linguas clásicas no ensino. No vídeo que se publicou, que publicaron hoxe, contase que o Nadal ten orixe en dúas festas romanas. Unha desas festas era a Saturnalia, que se celebraban entre o 17 e 23 de decembro, en honor a Saturno, antigo Deus, pai de Xúpiter e outro destes importantes, e outro e de... outros deuses importantes que fora destronado polo seu fillo e desterrado ao sur de Italia. Estas festas tamén se celebraban na Antiga Grecia, co nome de Cronias, e ambas relacionabanse co ciclo final das Colleitas. Nestas festas había un espírito de diversión e generosidade. Amos esclavos compartían mesa, incluso ás veces que intercambiabas os papéis, facendo os esclavos de amos e os amos de esclavos. Algo que podría recordarnos a Entravidos nas banquetes intercambiabanse agasallos, como nos no Nadal, consultando na Wikipedia, que vemos que os romanos as estableceron est establecieron estas festas no 2117 no antes de Cristo para consolarse na derrota romana no lago Trasimeno ante os cartaxineses dirigido polo, I, polo Anibal, por por Aníbal, Aníbal. Era unha festa para levantar a moral que se dedicou a Saturno Comenzaba co berro de Ios Saturnalia e incitábase aos cidadanes a diversión. A outra festada que deriva o Nadal era as, a dos Sol Invicto. Establecida polo emperador Aureliano Noano 274 da nosa era. Dos días despois da Saturnalia, o Sol era unha nova divindade introducida tardíamente no Panteón Romano. Hizo de panteón romano, significa el conjunto de todos sus deuses y deuses romanos. Gracias por la aclaración, Aldo. Como os decía, o emperador o emperador Aureliano introdució esta fiesta en esta data porque coincidía con de el sol invicto, que significaba algo así como sol invencible, porque el sol vencía a y a partir de esa data los días comenzaban a medar. Esta data coincidía tamén con nacemento de Mitra, un deus de origen persa que se identificaba co Sol e que foi moi venerado no Imperio Romano. Esta festa do Sol Invicto acadou o seu apoixeu no ano do 321 co Imperador Constantino, que ademais dedicoulle un día de semana o Solis Díez e decretou que fosse un día de descanso para todos. Cando o cristianismo se converteu na religión oficial do Imperio Romano, con Teodosio no ano 380, abolíronse os cultos pagáns e os solis días pasou a ser o dominicus dies, é dicir o día do Señor. Aquí temos a orixe do nosso domingo. Pero sigamos coa orixe do nosa Nadal. A mediados do século IV, o Papa Julio I obrese obrigado a competir con estas dúas festas, decidiu fixar como data da natividade de Jesus o 25 de decembro, cristianizando de algún xeito, esta festa de Orixepa. E dende aquela celebramos unha dal este día. E agora queríamos, queríamos foserlle algunhas preguntas a Chus. Contactamos telefónicamente con Chus, profesora de religión do IES de Meride. Moi boas, Chus. Encantada, aquí estou, a ver. Acora que contamos un pouco a orixe da celebración do Nadal, crees que o cristianismo apro aproveitou tamén esta coincidencia co o su para relacionar a chegada do mesías coa luz? Evidentemente, eu penso, penso que sí, porque eh, a luz, neste caso, do que nos fala é da esperanza da esperanza na outra vida da esperanza no fillo de Deus, da salvación entón, penso que a luz como tamén se dí en momento na Biblia é a luz do mundo sal da terra é luz do mundo penso que, penso que sí que está relacionado Moitas gracias, Chus Agora fagoche é unha pregunta máis Crees que a celebración, celebración do Nadal que facemos hoxe en día ten o espírito cristiano desta festa? Bueno penso que se está perdendo, non de agora, senón de, de hai tempo, vale, o que celebrábamos nun inicio era o nacemento e a esperanza, é? É, a solidaridade, e hoxe en día estamos nunha sociedade moi materialista, moi competitiva no que a axuda aos demais, é, está deixando bastante que desexar pola nosa parte. Quero decir que a Estamos colaborando pouco, eh, viuse tamén estes días, por exemplo, co detalle de, de recollida de alimentos, pois non houve moito, eh? non houve moita cousa que, que se recollese. E, eh, eh, bueno, penso que a solidaridade eh, é un tema fundamental, eh, témolo no día a día, eh? non só nas guerras e toda esta xente que está chegando, sino no noso día a día, no noso povo, na nosa propia comunidade, incluso no edificio no que vivimos, penso que deberíamos colaborar moitísimo, moitísimo, moitísimo máis. Moitas gracias, Xus, polas túas respostas e por participar no noso programa. Desexamos un bon Nadal e unhas felices festas. Gracias a vos, a todos. Feliz Nadal. Feliz Nadal. E agora xa nos despodimos. Estivemos nos micros, aldan de arriba, italianas si cachá de segundo SOC e nos controis de audio David Canoura e tanto nós como a nosa invitada queremos aproveitar para desexarvos a todos desde Fala Milide, a Rádio de Vez de Melide un bon Nadal. e un feliz Anínovo novo. <tose>